și, în cer și pe pământ, el om și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își aduce pentru următoarele 30 de minute o nouă lecție din ciclul de programe. Preotul Valeriu va aduce stimați ascultători programul numărul 108 al emisiunii alcătuit din prezentarea unui minunat buchet de meditații ale Noului Testament, așa cum au fost întocmite de către preotul Niculiță. Cu ocazia lecțiunii numărul 108, ne încheiem relatarea mișcătoare a povestirii întâmplărilor din micul sătuc Hradova. Metod, eroul povestirii, și-a încheiat cu mult succes misiunea și părăsește acum locul de misiune împreună cu bătrânul evreu David, care a întinerit de nerecunoscut. Episodul de astăzi se află înscris sub titlul Bătrânul evreu David pornește împreună cu rândunelele la întoarcerea acasă. Și iarăși era o duminică după amiază. Cețurile toamnei se lăsară deasupra munților și văilor. Frunzele căzură. În pădurea de stejari, în același loc unde o ceată de copii și samcoșezuse odată și ascultaseră cum povestea Metod despre sosirea acasă a rândunelelor ședea acum acela Samco, dar singur de data aceasta. Metod nu era aici. Ah, nu mai era în Hradova. că căuta cineva cu privirea silueta subțire și dragă. Copiii nu mai strigau: "Nenea Metod, nenea Metod!" Deși își arătau unii altura câteva mărunțișiri pe care li le dăduse înainte de plecare. Își terminase slujba la Ondrașic și își clădise casa. Acum ieși la lumină faptul că nu și-o clădise pentru sine însuși, ci doar să arate celor din Hradova cum se poate folosi la maxim terenul și pământul. Și uite așa dintr-o dată cum venise, așa și dispăru. Nimeni nu-i mai putea opri, doar nu era unul dintre ei. Samco își sprijini capul în mâini și pentru că nimeni nu-l vedea, el plânse, o, oh, pentru a câta oară deja pe bunul lui tovarăș. El știa că nu o să mai găsească niciodată unul ca el. Când se gândea cum se schimbase totul în ultimii doi ani, cum la Petras toți erau așa de fericiți și de așezați, părinții, surorile, generile, el cu dor ca în frumoasa casă lui Metod. Când se gândea la fericita familie Podhaschi. Și înainte de toate la cei din familia lui Ondrasik, cum slujeau aceștia pe Dumnezeu, nu putea mulțumind de ajuns Domnului pentru că îl trimisese pe Metod ca să caute pe bătrânul David și că pe lângă el i-a găsit pe ei toți. O, cât era de bun Dumnezeu! Tânărul se uită în jur, îi trecu prin minte cum stătuse aici împreună cu Metod. I se părea că îl aude povestind despre rândunele. Da, așa zburase și el într-o țară mai caldă, dar nu o să se mai întoarcă în cuibul pe care îl clădise. Vecinii știau acum că pentru bătrânul David clădise el casa de pe mlaștină din banii pe care îi dăduse nepotul lui pentru el și că David ar fi putut să trăiască acolo ca un om bogat, căci moștenise mult de la nepot. Metod se gândise că cei doi, se-am și Dorca, o să îngrijească de bătrân ca să nu fie așa de singur, doar îi iubea. Dar bătrânul n-a vrut așa ceva. Îl apucă un dor să caute mormintele fiicei, ginerelui și nepotului și să fie îngropat și el acolo, pentru ca, dacă nu în viață, cel puțin în moarte să fie la oaltă cu ei. Atâta se știa în sat. Samco însă știa că bătrânul ar fi murit dacă metod ar fi trebuit să-l părăsească. Nu se miră de asta căci îl înțelegea. Deseori, deși avea părinți buni și o soție iubitoare, ar fi plecat bucuros după el. Astfel că Ondrașic și Petras cumpărară casa de la bătrân pentru copiilor. Bătrânul le-o dădu aproape de pe degeaba, iar coceaba lui o lăsă bătrânei Podhașchi ca să aibă loc și pentru copiii ei, care erau mulți. Așa că pe bătrân, când plecă, îl însoțiră multe urări de binecuvântare. Mulți ani trăise el în satul acesta, oamenii se obișnuiseră cu el și la urmă devenise un om bun. Ei o să se gândească la el. Dar o să-l uite ei pe acela care stătuse numai doi ani printre ei? O să-l poată uita ei pe metod? Da, îl vor uita, căci oamenii au o memorie scurtă. Pentru faptele bune. Dar încă multă vreme le va aminti un vecin celorlalți cum era când slujise în Hradova argatului Onrasic. El dispăruse, dar lumina și dragostea pe care o răspândise el în ani aceia rămăsese și adusese multă bucurie și binecuvântare. Iubiti ascultători, metod a lăsat în urma lui multă bucurie și binecuvântare. Ce las eu în urma mea, în inima soțului meu, a soției mele? Dar în inima copiilor, dar în inima părinților? Ce las eu în inima mea după ce îmi termin școala? Ce las eu în inima profesorilor și a colegilor mei de școală? Ce las eu în urma mea în inima colegilor mei de muncă? a șefilor mei direcți și indirecți, în urma subordonaților mei. O, cât aș vrea să ne gândim de adânc și cu totul serios la lucrul acesta. Acela care nu vrea să-și facă timp acum pentru acest proces de conștiință, ca după aceea să se poată corija după caz, va trebui să-și facă timp să dea socoteală lui Dumnezeu în veșnicie, când nu va mai fi timp de îndreptare, ci doar o aspră judecată. Și să nu uităm, iubiți frați și surori, că judecata cu care noi obișnuim să speriem pe cei necredincioși, începe de fapt cu noi, cei care suntem casa lui Dumnezeu, așa după cum stă scris la 1 -a epistola Sfântului Apostol Petru, capitolul 4, cu versetul 17. Acum, după o scurtă rugăciune urmată de o cântare, să trecem la lecțiunea zilei. Să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru ceresc, toți lăsăm o urmă pe pământul acesta, vrem sau nu vrem. Ajută-ne, te rugăm, ca prin mesajul pe care îl vom asculta acum, să învățăm să croim urme de care să nu ne fie rușine și pe care cei care le vor urma să găsească fericirea cea adevărată. Amin ce viața ta, e o cu care scrii mereu pe-un drum. Și-apoi la ultima portiță, când vrei să ștergi ca pe-o nu se mai șterge nici de cum vorbe vânt Și fapte rele Rămân pe ca un albun Păzit e scris Nicie, trecutul se preface în scrum, căci Dumnezeu stă mărturie. Ca în fața lui tot ce, ce se scrie nu se mai șterge nici de cu. Surorile Dana și Lia, care ne-au cântat acum această cântare minunată, ne îndeamnă să nu pierdem prilejul, ci să ne apropiem de Domnul Iisus. Haideți așadar, iubiți ascultători, să ne apropiem și acum de El și să aflăm prin versetul 50 din capitolul 12 al Evangheliei după Matei cum putem să-i devenim frate, soră și mama. Citim versetul. Căci oricine face voia tatălui meu, care este în ceruri, spune Domnul Isus. Acela îmi este frate, soră și mamă. Împlinirea voiei lui Dumnezeu este condiția pentru a deveni frate cu Domnul Iisus. El este cel din frate al nostru, cum citim la Romani 8,29, care ne înțelege și ne ajută totdeauna în nevoile noastre. Una din laturile voiei lui Dumnezeu este să nu mai recunoaștem alte voi și să nu le împlinim. Căci cine își împlinește voia lui sau voința prietenilor lui sau voința nemului în care s-a născut sau voia religiei din care face parte sau care recunoaște voia lumii, nu mai poate împlini voia lui Dumnezeu. Deci, nu mai poate fi frate sau soră cu Domnul Isus. Dar nu numai atât, el nu mai poate fi frate nici cu aceia care sunt frați cu Domnul Isus, căci, Condiția ca să fim frați unii cu alții este să fim mai întâi frați cu Domnul Isus Hristos. Prin El și numai prin El suntem și între noi frați. Ca să putem împlini voia lui Dumnezeu, trebuie să o cunoaștem mai întâi. Numai cine își armonizează ființa lui cu voia lui Dumnezeu va ajunge să pătrundă în templul luminii și al Sfințeniei. Despre frații Domnului Iisus spune Evanghelia că stăteau afară, așa cum citim la Matei 12, cu 46. Toți cei care stau afară, în afara ființei lui, în afara unicei lui lucrări, aceia nu sunt socotiți frați cu el, chiar dacă se ocupă cu anumite lucruri de ale lui, așa cum se ocupau mama și frații lui. Ei poate că îi aduseseră ceva de mâncare sau poate aveau să-i comunice ceva în legătură cu viața lui pământească. El însă a respins orice altă lucrare care căuta să împiedice unica lui lucrare și anume vestirea Evangheliei. Dacă vrem să avem părtășie cu Domnul Isus, dacă vrem ca El să stea de vorbă cu noi, dacă vrem să-i fim cu adevărat frați, să nu stăm afară, să intrăm acolo unde este El, să ne așezăm la picioarele Lui și să-L ascultăm. Voia Lui este ca acolo unde este El să fim și noi, să nu stăm afară. Cine stă afară nu va cunoaște niciodată voia Lui. Toate binecuvântările Lui Dumnezeu vor veni peste noi, Însă, numai atunci când intrăm înăuntru, în staulul Lui, în casa Lui, pe poarta nașterii din nou, așa cum citim la Ioan capitolul 3 cu versetul 3. Atunci cunoaștem cu adevărat voia Lui, atunci devenim frații Lui și devenim și frați unii cu ceilalți. Domnul îi spune... Căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Ca să fii mamă pentru Domnul Iisus este un lucru de mare însemnătate. După cum s-a spus în meditația de la versetul 49, biserica, pe lângă faptul că este mireasa Domnului Hristos, este și mama Domnului Hristos, pentru că ea îl naște în inimile tuturor Păcătoșilor. Deci, cine face parte din biserica cea vie a Domnului Hristos, cine este născut din Dumnezeu, acela este o mamă duhovnicească a Lui, fiind în mod natural un purtător de Hristos pe pământ. Orice creștin adevărat, oricine face voia Lui Dumnezeu, este o mamă a Domnului Hristos. Cum este o mamă bună? Iată o întrebare mare, o întrebare foarte însemnată. O cugetare din cultura arabă spune așa Paradisul este în urma pașilor mamelor. Cu câtă gingășie și dragoste trebuie să ne purtăm cu sufletele în care semănăm cuvântul Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu din care se va naște Hristos. Duhul Sfânt să ne dea lumina necesară pentru ca să înțelegem bine acest adevăr. Iubiților, începem acum capitolul 13 al Evangheliei după Matei, din care citim versetul 1. În aceeași zi Isus a ieșit din casă și ședea lângă mare. Domnul Isus a ieșit din casă, dar nu a ieșit din felul lui de a fi, n-a ieșit din ascultarea față de tatăl, N-a ieșit din lucrarea pe care o avea de făcut. El a ieșit dintr-o lucrare omenească, a ieșit dintre zidurile ridicate de om, a ieșit dintr-o casă pământească, dar cu gândul la lucrare, căci ținta lui nu era să rămână acolo chiar dacă întâmplător a intrat. Pe el nu casa l-a interesat, ci oamenii care erau în ea și care aveau nevoie de mântuire. Toate casele ridicate de oameni nu-L pot păstra pe Domnul Isus. Chiar dacă El intră, iese îndată și merge pe malul mării, unde poate să pescuiască peștii pentru împărăția Lui Dumnezeu. Multe case sunt astăzi pe pământ, care de care mai atrăgătoare, dar pe El nu-L interesează. Unele dintre ele sunt chiar periculoase, fiind adevărate închisori pentru suflete și pentru adevăr. Foarte nimeriți spune în sensul acesta învățatul român Nicolae Iorga când spune Oamenii au închis pe Hristos în biserici ca ei să fie mai liberi în lume. Este una din metodele vrăjmașului ca să scoate pe Domnul Hristos din viața oamenilor de fiecare clipă, din preocupările lor, din intimitățile lor, zidindu-i anumite clădiri, Fixându-i Domnului anumite zile și rânduindu-i anumite slujbe În felul acesta, oamenii vin din când în când la El Schițându-și anumite datorii pe care le poartă cu greu pe umerii Vin la El nu ca la un iubit, ci ca la un perceptor Așteptând cu nerăbdare să scape mai repede pentru a-și vedea de treburi Vin două ore duminică dimineața la biserică dar cu gândul la ceea ce au plănuit să facă după amiază și în restul săptămânii. Domnul Hristos ne vrea inima noastră întreagă și timpul nostru întreg. El nu se mulțumește cu mai puțin. El a ieșit odinioară din casă sau din templu și ședea lângă mare. Și astăzi face la fel. În fiecare zi și în fiecare clipă, șade pe țărmul mării lumii acesteia și caută să salveze sufletele naufragiate, caută să prindă pești cu năvodul Evangheliei și apoi să-i ducă în casa tatălui, singura casă de unde nu iese el. Chiar dacă este pe țărmul mării lumii, duhovnicește însă, trăiește în casa tatălui, deci înăuntru, nu în afară. Iubiților, să facem și noi ca el. Numai așa își va găsi plăcerea sa în noi. În capitolul 13 de la Matei, la versetul 2, citim următoarele. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie, să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. Domnul Isus Hristos este marele magnet care atrage spre el mulțimea noroadelor. În fața acestei puteri, noroadele nu pot rezista, ci se strâng tot mai lângă el. Sufletul magnetizat de Domnul Hristos atrage la rândul său alte suflete. Numai sufletele legate sau înfășurate nu pot fi atrase de Domnul Isus. Fariseii și cărturarii erau ligați de sistemul lor de închinare și din plicina aceasta nu se alipeau de Domnul Isus. De data aceasta, fiind asaltat de mulțime, Domnul Isus a trebuit să se suie, să șadă într-o corabie și de acolo să vorbească norodului care era pe țărm. El, marele pescar de oameni, ședea în corabie și pescuia pe cei de pe uscat. Anumite amănunte din această întâmplare ne arată lucruri mari. Să le vedem. Mai întâi spune versetul, s-a suit și așezut. În înțeles duhovnicesc, numai cine se suie pe înălțim cerești și de jos într-o stare de smerenie, numai acela vorbește cu adevărat cuvintele lui Dumnezeu, numai acela poate pătrunde tainele adevărului, numai acela are putere de convingere asupra ascultătorilor. Atitudinea aceasta este extrem de importantă și o citesc din nou ca să ne rămână mai bine. Deci, Domnul Isus s-a suit și așezut. De aici înțelegem în înțeles duhovnicesc că numai cel care se suie pe înălțimile cerești și apoi șade jos într-o stare de zmerenie, numai acela poate să vorbească cu adevărat cuvintele lui Dumnezeu, numai acela poate să pătrundă tainele adevărului, numai acela are putere de convingere asupra ascultătorilor. Aflăm mai departe că Domnul Isus, stân jos, înaintea unei mulțimi care stătea în picioare, întrebuințează un mijloc în plus pentru atingerea scopului. Citim apoi: S-a suit și a într-o corabie. Înțelegem de aici că nu poți reuși în viață decât întrebui căile cele mai naturale în toate lucrurile. Nu poți trece marea decât suindu te în corabie. La fel stau lucrurile și cu pescuitul. Duhovniceste este tot așa. Numai cel care se suie în corabia Harului Mântuirii, numai acela trece cu bine peste marea lumii, numai acela poate să pescuiască. Nu poți birui în luptă dacă nu te sui în carul de biruință. Suie-te în carul tău de luptă, se spune în psalmul 45 cu versetul 4. S-a suit sus, a luat robia roabă, citim la Efeseni 4 cu 8. Numai cine se suie sus, ia robia roabă. Numai în această stare de adevărată înălțime duhovnicească, Poți domni în viață, după cum citim la Roman 5, cu 27. Ioan, numai după ce s-a suit în cer, Apocalipsa 4, cu 1, a putut vedea întâmplările tainice care sunt amintite în Cartea Apocalipsului. Numai cei suiți dintr-o stare de păcat pe înălțimile Sfințenii, numai cei care sunt suiți din lucrurile pământești în lucrurile cerești, numai aceia care sunt suiți din starea de robie față de oameni și de învățăturile lor la o stare de libertate duhovnicească, numai ei pot să lucreze împreună cu Dumnezeu pe ogorul cel mare al mântuirii sufletelor. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 108 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cele aproximativ șase minute care ne-au mai rămas disponibile le vom folosi dând citire unui text din Cartea Părintelui Galeriu intitulată Jertfă și Răscumpărare publicată pentru întâia oară la 1973 și republicată apoi de către editura Harisma la anul 1991. Este vorba despre felul cum Părintele Galeriu prezintă calea unică, absolută de unire a omului cu Dumnezeu prin lepădarea de sine În lumina și temeiul lepădării de sine a Domnului Hristos Am să formulez aceasta în felul următor Hristos a devenit răscumpărătorul meu Renunțând la sine, încărcându-se cu păcatul meu Murind față de sine pentru mine Eu devin răscumpăratul său murind față de mine pe aceeași cale, adică lepădându-mă de mine însumi, tot ceea ce este termine și părut bun și rău, ca să mă pot umple astfel de ființa și neprihănirea lui Hristos, căci în cerul lui Dumnezeu nu va intra nimeni și nimic altceva decât ceea ce este din făptura, ființa și neprihănirea lui Hristos. Atrag deosebit a luarea minte a ascultătorilor mei cu privire la citatele pe care le voi aminti din Părintele Galeriu, referitor la faptul că jertfirea aceasta a mea de sine, de mine, trebuie să fie neapărat după modelul lui Hristos și trebuie să fie făcută în mod strict, personal și cu totul liber. La pagina 13 din Lucrarea Amintită, Paragraful 2 citim aceste gânduri. Cum ar putea omul ajunge la această idee de împăcare și comuniune cu Dumnezeu prin jertfă? Dacă ea nu ar fi deinuit în sufletul lui ca o reminiscență a unor timpuri imemoriale, când comuniunea dintre și Dumnezeu era un fapt real și continuu, când dăruirea ființială lui Dumnezeu era condiția însăși a existenței lui și răspunsului la darul creatorului său. Iar ultimul paragraf după aceeași pagină spune să fundamentăm jertfa ca act al relației desăvârșite între om și Dumnezeu pe dăruirea omului lui Dumnezeu ca răspuns la darul făcut de Dumnezeu omului prin creație. Și acum ascultați, ascultători iubiți, pe o dăruire liberă și personală așa după cum dăruirea lui Dumnezeu în creație este absolut liberă. Și mergând chiar mai în adâncul lucrurilor, să descoperim că ideea de dăruire, care are la baza ei dragostea atotprisositoare și a tot dăruitoare, își urcă originele ei dincolo de om în dumnezeire, în viața lăuntrică, Aprea preasfintei trăimii în raporturile dintre cele trei ipostasuri ale uneia și aceleiași ființe și se manifestă din plin în raporturile externe ale dumnezeirii. Încheiat citatul. Am stabilit așadar că Hristos ne-a devenit răscumpărător prin jertfirea de sine însuși iar eu îi devin răscumpărat exact pe aceeași cale, prin jertfirea de mine însumi. După cum Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, s-a lepădat de sine însuși și s-a încărcat cu păcatul meu singura cale ca să mi poată deveni răscumpărător, cu cât mai puțin pot eu să folosesc orice altă cale, în afară de aceasta, și va trebui și eu la rândul meu, dacă doresc să-i devin răscumpărat, să mă lepă de tot ceea ce ține de mine, fie bun în ochii mei, fie rău, tot ceea ce ține de mine trebuie să las la spate, să mă lepă de ele și prin procesul acestei morți față de mine, a pocăinței, să mă umplu cu Hristos, numai în felul acesta pot să amnădejde că voi ajunge în locul cu verdeață. Căci a fi în Hristos, spune la 2 Corinteni 5,17, înseamnă a fi o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Această înnoire referindu-se la încărcarea mea cu Hristos după ce mai întâi m-am lepădat de mine. Insist asupra gândului prezentat de preotul Galeriu că această dăruire de mine trebuie să fie o dăruire liberă și strict personală după modelul lui Hristos. Nici vorbă ca un altul să se lepede de satana în locul meu, aceasta nu mai este după modelul lui Hristos care s-a adus pe sine însuși. Eu însumi trebuie să mă dăruiesc liber și personal, după cum cuvântul lui Dumnezeu ne spune și Părintele Galeriu întărește aici. Dragul meu ascultător, te las cu gândul acesta de cercetare. Te-ai lepădat tu personal și în mod liber de satana? Sau ai avut pe altcineva care a făcut-o în locul tău? Ține minte dacă altcineva a făcut-o pentru tine nu este primită căci nu este după modelul lui Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu binecuvântările lui veșnice. Amin.